Endaiako Gasteluzara bezbatzak gideki zuen mintza eguna Eta endaiara bisita idatuetan erromeri giroan ebota bazkarian bertan mai baten bueltan Euskara praktikatzeko parada izan zuten bertara hurbildutakoek. Batzuk hizketan beste batzuk berbetan solastatu, kalakan, blagan elekatuz edo itzeginez Euskal Herri osora edatzen doan mintzalagun egitasmoak ogeita urte betetzeko atarian dela, ipare Euskal Herrira edatu berri da aurten lehen aldikotz endaiako mintzaian elkartearen eskutik Aurten izan da lehenengo ikasturtean Euskal Zalentopagunean mintzala ekimena hendaian martan jarri dugula. Euskal Herriko mintzalagun guztiek hendaia aukeratu dute egun hau ospatzeko. Iparraldean lelengo herria garelako e, mintza ekimena aurrera ematen duguna. Badakigu Ipar Euskal Herrian badirela mintza praktika talde desberdinak. Eta nahi genituzke talde desberdin horiek ere ekimen honetara biltzea. Karrekin indarra gehitzen delako eta euskarak batzen gaitulako. Pandemia behin gaindituta, bi urte ondoan ospatu bute berriz ere, angoak eta hemengoak topatzeko mintza eguna. Gorren elkartea batu da aurten, nobeda degisa, zeinu hizkuntzan gorrek ere Euskaraz aritzeko aukera emanez. Ba irunekoan naiz. Denda batera joaten naizenean, ba beti lehenengo Euskaraz esaten dut. Et Euskaldunak ba dira, ba horrela jarraitzen dute, Aldudan guztie euskaraz hitxe egite saiattzen nahi. Errenderikoa. mintza lagunako. Noiztik. Pos pues orain dela urte bete edo olako bat Main, bigarren urtean nabo. Kokoa nuen aspalditik eta, bueno, nire lagun batan zegoen sartuta eta horregatik sartu nintzen baita. Ondarri biten ator, bai, blagan egiten dugu, han normalean, astean antzear beina elkartzen gea azte hartetan, eta han egiten dugu, ordutxo bat talde batekin, da horrela gabiltza. Ondarri biten usut, irurogei eta mar inguru hortan gabiltza, bai. Nogitaz dakit, noiztik, asistinen? urte asko, 12 urte bai. Astean zehar ordu bete gutxi iruditzen zai baina bai. nahi duenak aurreratzen du. Hirunetik nator eta irungoan naiz bai. Eh, orain dela 5 urte hasi nintzen euskaraz praktikatzeko, ekaldun berria naizelako. Eta oso pozik, Lagunak arrenmanak, a, izaldi molduan, eta bueno, eskara praktikatzeko ere bai. Eta pandemia garaian e, eten egin zenura edo mantendu zen ez dakit online edo? Pandemia garaia bai egiten genuen eskaipen bidez, jende askok bezala, hau zen. Guztatxean zaigu, taberna-ztaberna taberna, eta... Baina, bueno, gero, ba, lehenengo etu paketa izan zen, berezia. Mintza laguna ez ezik, mintzanet alternatiba ere horbaita, pandemiaren ondorioz nabarmen azkartu dena. Ni zerrakasteluko naiz zerri berokoa. Oren dela hogei urte, aukera izan nun, ba, izena emateko. Garai hartan, izkara hitz egiteko, ba, argi gutxi, eta izan zidaten, ba, mintzanet, punto neto, eta nize ostia da hori. Eta izen ematen nun... Ordutik hasi nintze, ba pertsona batekin, ba ionerekin, ba zai ardereren berriketan, ba bitan edo, poliki poliki ba eta oso gustura. Eta bueno, la ba, pandemia de la badaki ba, zenbakiak oso oso onak hori badirela. En fin, ba, pandemian hori baseregin begibizten dago hori ba, zenbakiak gora egin zutela. Iaz, mila lagun haritu ziren ordenagailu baten aitzinean elkar Euskaraz praktikatzen. Euskaltzalen topaguneko lendakaria kikeamon harri zendaiar horri duzen ere, Euskaraz egiteko behararen aurrean, aurreza aurrekoan ala asarean, bi gauza baizik ez direla behar, oro itaraziz. Nik askotan esaten dut, euskaraz egiteko bi gauza direla behar beharrezkoa. Lotxa asko, baina dena etxean gordeta, armarioan, giltzez itxita, euskeraz hitz badugu, lotxaga betu egin behar dugu, ez? Eta gero euskeraz egiteko, hanka sartu behar da, aldenean atera, baina berriro sartu eta atera, horreta ikasten dira hizkuntzak eta ez beste inola ere.